Багато хто з учнів мав біноклі. Місця для глядачів були досить високо над землею, але інколи, однак, важко було все розглядіти. Арон і Герміона сіли у верхньому ряду, поруч із Невілом, Шеймусом і Діном, що вболівав за вестгемську футбольну команду. Щоб зробити Гаррі несподіванку, вони намалювали великий плакат на одному з простирадел, який погриз Скеберс. На плакаті був напис «Поттера у президенти». І Дін, який добре володів пензлем, прималював знизу великого грифіндорського лева. А Герміона з допомогою одного заклинання зробила так, що фарба на плакаті стала мінитися різними барвами. Тим часом у роздягальнях Гаррі та його команда вдягали яскраво-червону форму для гри у квідич. Гравці Слизерину були вбрані в зелене. Вуд прокашлявся, вимагаючи тиші. «Окей, хлоп'ята!» – почав він. «І дівчата!» – додала загонич Анжеліна Джонсон. «І дівчата!» – погодився Вуд. – Починається гра. – Велика гра, – підказав Фред Візлі. – Якої ми всі чекали, – докинув Джордж. – Ми вже знаємо Оліверову промову на пам'ять, – шепнув Фред Гаррі. – Ми грали в команді й торік. – Заткніться там, – розсердився Вуд. Це найкраща команда, яку мав Гриффіндор за багато років. Ми переможемо. Я знаю. Він пильно глянув на всіх гравців, ніби хотів додати, бо інакше... Чудово. Пора. Бажаю перемоги. Гаррі вийшов із роздягальні слідом за Фредом та Джорджем і, стримуючи тремтіння в колінах, підрев трибун попрямував на поле. Суддею була мадам Гуч. Вона стояла посеред поля з мітлою в руці, чекаючи на команди суперників. «Що ж, маю надію, що всі ви будете грати чесно і без порушень», сказала вона, коли гравці зібралися довкола. Гаррі помітив, що зверталася вона, власне, до капітана Слизерину, шестикласника Маркуса Флінта. Гаррі здалося, що Флінт мав такий вигляд, ніби в його жилах текла тролева кров. Краєм ока Гаррі помітив, як у горі над натовпом затрипутів плакат «Поттера у президенти». Його серце радісно закалатало. І він відчув себе набагато впевненішим. Прошу сідати на мітли. Гаррі сів верхи на свій Німбус-дві тисячі. Мадам Гуч піднесла до вуст сріблястий свисток і голосно свиснула. П'ятнадцять мітел шугонули високо-високо вгору. Почалася Гра. Квафел відразу опиняється в Анжеліни Джонсон з Гріфіндору. Яка чудова загонечка ця дівчина. До того ж вельми приваблива. Джордани. Вибачте, пані професорко. Матч під пильним наглядом професорки МакГонегел коментував Лі Джордан, товариш близнюків Візлі. І ось вона мчить уперед. Класний пас Алісії Спінет. Цій чудовій знахідці Олівера Вуда, яка торік була тільки в резерві. Алісія віддає назад Джонсон і... Ні. Слизерин перехоплює квафел. Він у руках капітана-слизерину Маркуса Флінта. Той набирає швидкість. Флінт летить, мов, орел. Ось він зараз заб. Ні, його елегантно зупиняє грифіндорський воротар Вуд, і ось уже квафел у гравців Грифіндору.